وما بات من مسائل حديث كتاب الله خير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بعض من دعيت التهائم من تميق ومن اجاب عنه بستر جو ما الباب مقاصد الباب هذا قسم امور غير جماح من جنس العبادات هذه خدائي ما كرم الاخطابك رشيد دعیا سلاء کرت اللہ اذا دعیتم الی اپسان تسرین واللہ یدعی لی دار السلام رجی خوشکلا معناد طلب ستا لقصاتی المتارکی پر بیسر. او کل کل ده اتصال ستارو قصیتی تم متعدد کی پلام رایم من, من دعیلی طعایم دلتا ده اتصال ستارو قصیتی پلام رایم دیوانی دا پلام متعدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام من دید دفاقی حالاتو او مسلم تیری ربط الحبیب رسول الله اسلام الله علیه و آله او لګی ولېدل رسول الله صلی الله علیه ورکو فقال هر سلقه بوتخا فقلت نعم قالت عام قلت او غیبن فقال مرغور تی می دا خادم په مختشو دا خادم هم مختواله پکاله چې تا وتی اجازه نور مرګري چې رسول الله اسلام الله علیه وسلم کړو دا تو عام د شنو چې په تیرټه اجازه تو دا تو عام په تیرټه تنظیم کو رسول الله صلی الله اسلام وسلم نه راوړل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ذکر مرګره زه سره انکه پاغته ان به دې ټول گزاره وشره موجوده رسول الله اسلام با هغه مات کميده ایکه رسول گزاره تو وشره واه دالی او داقضا و تا حجمات کی جایش و رجال نیسای دوان دیکر دیت ایشاره دا سنگ چیه در جال داخلی دل جایشو دنیسا و داخلی دل هم جایشو دو موالمی جا قعجبا حجمات سعید ابن مسایب شغافی دقاجی کهنه اصلا با جماعت که مقرح گنیه. او داگی و جداده دا شکل کل کل ها خضاوات پون زمینه که هم گی جماعت با حضیریجیز. کل دا سیوی چا حاید ای با جماعت حضیریجیز. نید جاید. لیکن احنا فید زمین دخول <سؤال> خجاییز جماعت تا او پا تغدید تسلیم بانی قایز با اورت رایش کنا خایزه دمی داخلیی قایز سیفت وی که دا محضوره ما قایز با دروازی رایشی او پا جماعت بکنی اصلا زکا پا قایزی قایزی پایین وی پداگوی خلکو دا حرج نجوریی عمر ابن عبد الجیر <سؤال> ای رایتہ وا چرا کو تسیدیو چا محل ورود مشرکین او جماعت کې د نیکی نه کو تسیدیو محل ورود مشرکین ای لقد من دم ملکان نبر علاقه پر غیر سر کیسر نا دی علاقه کې او سندونه ای چې کیسر کیدې خوشې د خیر طيبه او محل ورود مشرکین نه د مې مالک راي جماعت کې نه اصل د تېره مخ کې نه محمود دی فات شو مقاله جماعت کې دي شو حدود په جماعت کې شکه یې نه لیدل یان خصت مقاله ده دا سره رتا هرجونان وجد مع امره كرزون انه يقول باي دوي دا سنہ دي دې باي او امري د تن دي سي قولار کې دلال ابن او مجر او امري ارغاني او دا شي مي د دو امیر کواقیف لید. آسیمی مشروع دخان دام قرآنی مشروع آسیم گراوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاف بارکینا دل شوید. آیات دلیان دیدی دا مخصد نوچو بس نا دل شوید. دل شوید حلالی نومی با حدیثه کرو. دا حدیث دلیان اول داب دا خوشتو اکشوید. زاړه <زير> دا دا چې دا رجال خلال ابن اميه دي او و عثمان کې دي او باب نزاد خلا جایتا یسل دی، حیث و شاعآ، حیث و, و میراون آیتا جاسسون، موسانیف دا بابون ودکا، چونکی دی خبری و کلک کل ماشتی دلجیت همین، دیو جنها دماشتی دلجیت مصری شروع حیسو شاحیسو میرا حیسو په دې مقاامت مکاني دي حاصل دې زا دې شریمات په هرہ كونہ کې مو بو کور فرق حق نشته چې دا کې ولایت یا ولایت تحصصو تعلاشون امده انا کئیم ده واقع ده ادبان امیم و ادبان امیم مالک چه رسول اللہ اسلامی رو اصدوه حدیث سپوره تفسیم دیم بیپر زنی رنی کدارا دی سدا جواب ده ادبان و ادبان و ادبان و ادبان و ذائرہ دا دا چتا جو په تانو کوه نسو رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و علیه نوی عبادت به دی کری دا حایو رازہ ابو بکر سو امر سرو دیم باندې دی وادک ا دې د پاره چې په کور کې جماعت جوړول ساسل څو نووافنګه فقهي په دې کې یو مداغه د ایمان مالک راځي چې پدې اول لری کړه له فکبر اسلام بواسطه خلفهو د عبادت سهوم دې او پدې دیم کې فصففنا فصففنا على طریقه دا یو صفحنا صفحنا خلق اومشتی او فصافحنا اومشتی او دان نفسی مانید. با نکتا مون شو پا جماعت تدائی بنید. فزیرستانی حضیر کی توجو کئی دارنی پا زیمن دیدی کیا دا کیوند. الوذات پر دې دي باقي ابراهیم بن عذی واقعہ را برای ابن عذی په مسجداری جمعتان دا صالح اصل د برای ابن عذی په بیا ذکر کړی دی حاشیر ذکر کړی کو زات تفصيل نشته ده چې معنی څو ول لو علم معنی به معلوم او کور جماعت ثابت شي بیم کړه د باندې واقعه مشر صحابي ومن شهد بدره من نصاره انهه تعال رسول الله استا فقاره رسول الله قدن كرت بسري زمعنا ذر کمزور شهدی وانا اسللي قومي زمون دقوم دفاره قومه فجا كانت لمت امطار ساده واري کله چباران شینو جوری بیگی الله دې ویني او وینم لما سطعنا مشرهم تماد و سنتذا تي جما ترا شما ف اوصلي بهما او مامه دې لوکمه د تخرات دی نه شما هو چې کوی کوم کو مانه خلق محسوس کوه د راشي په مو صلدان او زید ماز دې مقرر کما چدا ما دې ک الله ما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هذان اي فادا عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بكر في نهي تفع النهار كلي او روي تشلوه تاختوا فاستاذنا الرسول الله صلى الله کلا چا کور تا داخل شونو تا خیر انوکر سمقا لین تو احمد و سجیم انبیتی که کم زی خوخی چا زمون زی کم سا دی کور کی کم زی سا خاکتے رسول اللہ اسلام انتخابات تکل صاحب دار ادرا بمافیو پیدا فاشاتلوه جنا یکمنږه فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فقم فقمنا فصفرنا مونږ وضرې دوه مونږ سږزور کو فصلل رکعتین ثم سلم قال وحبسهم على خذيره من دایي ثارق س تیار زه خرا دای چاخه صنعنا حالهو چمور رات عرقرهو قال فصابه فی البیت رجانم من هدهار راجم شو پکور کی صریر دغت دهار دا چې دینا داشی چاپیرت دیوالی بیت بکریو و کمریو زوائد رجان دشماروالا فقال قائل من هنه مالک مدخش یا کسې مالیک می د شریش نه ښکار دي تر شو د دوه شینی یو من دوه شینی زنب واجب تو تین زائد ک الله يحب الله ورسوله دا رسول سره محبت اشرا من په دې مقمره غره فقره الله اسلام نه تقو مدار ادم واه الا ترى ایت انه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله بديد هذا مقصد الذي هذا أعوى الله رسول على من لا قال فإننا نرى وجهه ونسيحة المنافقين مانينو ددتت وجهه وددخير فأييد المنافقين سادكت دا فطولهم رسول الله اسلام دا قبل دلوطة ا کوم چې راي وو د خېشنو یوه چې دغه خبره مقواه رسول الله صلی الله علیه و سلم قد حرم عل النار من قال لا اله الا الله يتبع ذلك ويلا وتنوي ايوه شعب ثم صاد تفصيلي وحضر صادي واحد بن سالم هو من سراته دغه کې مشهور حدیث محمود بن او صدق او به ذاریک را هم دې ته دې څه څه دي تک دې حريچ ته کمر کش مکشرغه یو سوره ته په سمته حدیث شي زه دې زکه تحقیق کوي جماعت تحقیق کوي خبرو کو تک بوایو باندې ساری دې نه مکرش او بوایو باندې ساری دا په خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغدې دا وایي چمن قال <سؤال> لا اله <سؤال> دخل <سؤال> يلنا نو محموده تکلیف ويتور قدوره سيد رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم او پس کومه حديث رسول ايش تاسو سره دي هغې تا متوجه نورای نیا چې په دې کې د راټول او موکو دغه به شي په ذکر کوله او ځواندار به دې زی تر هغه ده دې دې دیګال <سؤال> ما سوم راځه ان کاټو بشری نګری خلښونه والله علم زائف شو یا نو مسلم کی راسی اوم رایچہ دماغ صحابہ بسری یورویت کی رایچ چل ماغ صحابہ بسری یورویت کی رایچ چل دا چل مجازن ہمی ویج دیدہ ہو حقیقت کیا سنہ در کم دو رشیو دامہ صلح مادمہ امام خدا اقوم بی پیغمبر ایسلام اقدر باہر نراغی او حدیث کی راجی منزار اقومن خلای امو هم و اللی امو رجول <سؤال> من پیغمبر زان لشان جی او حدیث بانی کلام هم دے ترمیدی کلام کردی دا امو علم شلا داسې مهل <سؤال> مرای شي نو دای ترامپ کوي دیم خزیرا تیاره کړی و خزیرا د شورا سربل سره شریکو لیدو خو حنا له واه د دې شورا کې وړ وړ او به په ورو ورو نه یو شريك حلوا پخښه هغه ل밴 او به تعبير کوي د ژوند تمغو او په انديشو او دا دا وي محبوبه راو خو سمسمي لساني نشته باځه وې چې دي کې هم ورځي دی کې سربي انګور ځای حاجو خالد نه راټه حدیثاوی تدبیق کنوې هول کې وړ کې غرزولاو او غرزولا شروعایي او دیتا جوشی ایسا هم بای جوشی, جوشی ایسا آن ریسان کی دالا پدایتا اوی باتا جوشی ایسا پدایوان باتا جوشی ایسا پدایوان باتا جوشی ایسا مالکه امیدو خیشن زی کراری تو پس کونکی چی مالک امیدو خیشن اور جواب ورکوم کې چې دا غره غبط مناسبین ترې نشتا حدیث کې یو چم خبره معلومه شوهلې د ساده شینه اجابت وفاء بلا حد نفل نهره سې کې یو څه دعایي بنوي د مېلمې کرام خاصره حامل معنا چې ديني رهبران دي غایبینو قیمه ول مشت په دې را کې راځم کېدل دا شیخ ورکول دا شاهد شوایم باب تيمم في دخول المسجد وغيره تيمم لا تجيزه ابيكي دخول المسجد تي کا شور و غيري به جذر دے کرما باب تيمم في, في دخول المسجد وباب ردي اگر باچ دین علاوه کو کینو د خروج کیږي او بدر دین یې دا رد لا فجرې حترته په مسجد باندې باب تيمم في دخول المسجد وفی دخول غیر المشجد. وفی دخول غیر المشجد. موطر عجمدهوکی دی بن اعمار رویت دی ابدا و دروج عمینا حاکیم پو مصدرک دی ام حجر بای فتول بارکی مادا موسولن ندره لیلی. اما روید ام المومنین عشیر رضی اللہ کان نبی اسلام یحب تیمم مستطا شان کلیهی، فی تفوریهی، و تردجلیهی، ترجمه اللہ اپس ایر پایته فضا قسم امور اگر جهادتن دي عبادتن دي خدا په امر موافقت کړي په عادت سنت دي یدا یو مسله چې محبت خو د زست اړخ ساتي زهي محبت ذات صفته لري چې يحب داغی جواب نا دیں، چه جبا داکر نزل دی، از ایناو یا ترشح بما کیها لوخی کی چسی نداحوی اثر کارکی، قوانا، وعلى رسول الله وعلى la uh fat -huh. <تحدث> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بابن هل ينبش وقبول المشركين لعهلية موسنفه قلیه رسی کرکی، قانون رسی کرکی، آدادیدی کشی کرکی، ندیتا مقتضیات موانی وی، شکل پانوسم بابو گو رای، قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عجیل نیال عرض و تهورا، ام دا حدیث تو بو ما شت تزمتل واكی ټوکر نقل کرم رسل جاب ابن عبد الله ردی رسول الله صلی الله علیه وسلم او تی تو حمسن لم یؤت ان احد منا نیا قبلی یونس ستر برو بمسیر شعر دم وجعت لئن ماشيته و طورا و اي مع رجول من امتي اتركت الصلاه كم يوم كذا پو ما پومات کی زمان دي تم دراشه فل يوصل لي مونج کوي وحنت لي الغناي وقال نبي يبشرهم خاصتان وابعث للناس د خاصايص د نبي اسلام تحقيق ما شيخان او لقمه تويش یا جن اموتی با دي کومتی مزبره مزره قصبخانه مغبره قاریه تریک <التاریخ> حمام زوهر بیت الله یتادر <جدار> نجسا کنیسا بیا <بيع> تماشین ارضی مخصوصه صلات نعیمتا ماګی درار کې و مونږ کې ما تن لیویر کې و مونږ کې پوځاورا کنده کې ولاره یې رده دي چې باران د او شه لا بروم hospedini مغبره کې په خبر کې هيو سره په غزي کې چې هغه مغوري بي وبسه بولات مغبره کی پشت برنا بر باب اگوریج بابن حدثنا بولیمان و اقیری هم پشت برنا بر باب باسر صفقی او ده پریشانه کیو دائیوی احام. آوه. اوه یا روال تیشو دعانا چا دی کونه یحزرهم پکا. یحزرهم پکا. اوه. اوه. اوه. <تصفح> اوه. <تصفح> <تصفح> اوه. آو يا... <تصفح> اوه. اوه. يا... <تصفح> <تصفح> <تصفح> <ده جتاقي سميكي. تصفح> <تصفح> مساله داغه دیم سوره ته قدين القبور راشي او دا عربی جمعه جوشي په دې راتګونکو احادیثو کې خاص کار تلو سوا في حديث حديث عن السلام عليك قال قدم النبي صلى الله عليه السلام المدينة فنظر على المدينة في حين وقال له عم بن عمد ابن عوف وعقام النبي السلام فيهم حب عشرين ليلة ثم أصلا إلى بل نجاة وجاوارا على حديث محتوى تشويدي متقلدي نصيوف توره راځه په ځمون توره مې په ګرام باور کولی شو نه نبي صلی الله علیه و سلم اجازه حدیث هیږي چې رسول الله سنتو سم ګوره ما راځه باندې ها هو سم مستور ګستور کې ما دایان کی په صلی فی من هذه المغنمه امخ وَنُعْمَرُ بِمَنَايِتِ مَاجِدَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كُفُورٌ ذَؤَوَرُ دِي مُمَاتَنِ فَاس رَيْرَ مَرِمِرِ نَجَاتُ جَوَابُهُ لَكُم مَشْرَارُ ذَوَانِ نَجَاتَ فَقَارِ يَبَنِ نَجَاتُ سَامِنِ دَهَائِتُكُمْ مَعَ سَخْمَتُ انا ساید فاقان فی ما اپو لکون قبول <سؤال> مشرکین وفی خر اببنوه پا دیکی وران کندرات وزینو پا دیکی کجوری فامران بی اسلام بی قبول مشرکین فانو بیشاتا سومت بالخارو کندرات روڑا جورا پاسوییتا و بی نخلی اپا کجورو فصف النخلا کجوری که قطار که خودره قبرتا المشجد، دجمعات کدیتا تا های گذویر دوان در شجل حجارا گتی و جعلو شروع دین کنون صخرا کجوری همی تجنون من نبی اسلام حمومو يقول اللهم لاخیره اللہ خیره اللہ خیره اللہ خیره اللہ خیره فاقفت لانسار و المحاجره بلکل دی حدیث ترجمت اللہ آپس هر بشتراب ترجمت اللہ آپس هر بشتراب قبور المشرکین المشرکی利亚ت و یتخذون مکانهم مساجد یا یتخذوا قمودم و فحچ خدایو سچ راجی دا څنګه دین دې له قود نو وی اسلام نه اندازه یو دا وو یتخذوا وما يكره من صلاه القبور ديكه حنبه مشتي دي. فروا عمل خطاب انس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر قبر قبر دي ها امر بدايه اونکو ارسد عايشه رويد دي. انا عيشه د دیو د ذکر کا د یو غیر یو د او د د حشا په دیکي تصاويرو فذكرتا دارک نويستان فقال ان اولائک اذا كانت منجرسات بنوا علی قد مشدا وصوروا فيه تكسور ولاء كشرار خلق عند الله يوم القيامه <تصفح> د یکه خناق پوخانر شلیطا اصمت براه هاں اوار آتا پتکتا جی کو مشکل پاتیش باید کارمانی اوزین خدا شید دی چه دیر اویتون و صاق دوزید پار دی چه دنه کانو پا قبرون کی منز کولا گناه شوله لانت شو ده مشتریکین و پا قبران کی لا ترفا اولا بانی لانت شو با دی مناسبان بانی بانی. آوکوی چره نبشو کو بیپک منتکین. داغی جوالداری چې تر جماعت په هغه کال جواب سره یو تختې ښکاله چې د نه کال صالحین د بیو قبر نک نه بشنو موږ متاځهت په نه بشتي وایي د یا څوره ظاهر ادا دې نه حيید ته تحقيقا بسماليني جي چي دا مقصد شي په قبول کې امور مکروه دي خو الا کې نه به شمشي کو نه به چې قبرې ساري منبع دان ستی موږ پکې نه کې جماعت زروت شو نو ګورې دا دا کومه مغبره ده جماعت نقل قول جایز دی یوه کني دی خدای شي مغبره وا چې جماعت نقل قول جایز نو بند کړي تا مونږ او کدا چې مغبره ته جماعت ته نقل کول جایزو نتدا مغبره جماعت ته نقل کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم تدې مشرکینو مغبره جماعت ته نقل کړو دې دې پاز دینه مقبره دې جماعت نقل کیږي یو خدای شي مقبره والا کدا دې جاريته په بندو ټیک فلا دا غي نه پښود شي کې شاوډو يوهاني مغبريدي زمون د دې وخت ها نیم مغبرو کې مغبرې لپاره وخت شوې ده چې هاتې ماته نشینې خپلې البتہ و ده اوچه زیادت ازمکه و مره پک خرکوی و ده او بایسی کل مره جماعت ته نقلقی دار زیادت ازمکه دم و ده اوچه مره خرکوی ده غصبان و دور ازمکه نو دی دا او مره پک دعات مالا اوغاسی استش. این مغبری چیدی ناغت جیحد دا اوقت نشبه دنوالی. این کچه رداز اوشو دا چی یو چا مغبره وقف کرده یا اجیماعت وقف او باندې پیراوا دراړو هر څه مخروشې خلک مخروش وقب قول کو ته مالکانو دا هغه مکه دا نشته چې څه کوي هغه شو دا خو د نړیوال خبر مسله شوه دا مسله په خبر کې زمانه کول وما یکره من صلاحة القبور ورآه ومن خطاب نسمی مالک دا دیم جویده دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو دا سر وکیم نقل کرده دا دوایر دوائر دار ایدا د مغور کې مونږ دا حرام دی دا احمد ابن احمد سبحانه دېته دی د امام ابو حنیفه راځه او زعیث سوری چې مکروه دی حرام موه مکروه دی دا وایي دا ابن حضمان دو صحابون انا فرقیدی نوحنی صلات پا المقبران همار ابو الراح نصر ابن عباس تابعین اکیم کارفی جمعاتی کرده ابراهیم نخرید ناف بن ابن لبید ابن معتریم تاوس محمد ابن دینار مآا کو جرئ مغبرا داشوا شاد دیوائدر تاودا نو دیپاس دیوال والا دیوال و لائد دین کم حذیر در عائشو جرئ انهم حبیباؤو مسلمہ ذکراتا کنیسة ام حبيبه او ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 2000 حبشی تا کړه او ام حبيبه چې دا رملہ بنت ابي سفيان بنکادہ عبد الله مجحشہ وفات سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کې راغله سلمہ چې دا بنت ابي امیہ دابو سلمہ پہ نکاکی واپ خوافہ چھے بید رسول اللہ علیہ السلام پہ نکاکی راہی دام موسانی پہ روشتا باب و صلات پھر بیعتی قال عمر امیدان سلو سو دیر شم حدیث کیوں گو رہی بې ځکه کیا نه اې شته نوم سن متذکرت لرسول الله اسلام کینې سنت دېرنیه عائشہ ته دا کینې سي ماریه نو ماریه کوم ماری دې دا فوا ذکرت لهو ماره اتیاه يئذ ذكركم سوره تنزيل وفى رسول الله اسلام اولئك قوم ندامات في معبد صالح او قال رجل صالح من على قديم مسجدا وصور في تلك صور اولئك شرع الحق عند الله الى كبيار له كهديس دعى مقصدا دعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من ته اجازت کی نمانگ بانده خبر داغشانتی سنباد کو بادید. ماریا و ماریا او ماریا او ماریا او ماریا او ماریا او او ماریا ماریا سارانے خواه او ماریا زانے او ماتی مرغی دیو دیر احت ده تصاویر په کسی کولی؟ ده تصاویر چیگو ده دا غا صالحون تبه تصاویرون او دی تصویر په دسی حال کیا آستهو شیعہ پا یو خیل ممدو حکو لاز کی تورای یا لیندہ یا پی عبادت خلق دې کډه یي کډه را اصل چې دا هغه شندې قرباني والا خلکو اعتراض ورن شو او ان ترکاری وي به ای سي عبادت له شروش انت عایب دې تورثو دیندا معلومه شله چې د حیوان تصویر دا حرام دي مونږ به كنې کی کم چې مفصل حدیثو دانسې ماله کو دا رسول الله اسلام هيت مدینې ته دغه تفصيل مخک شو دی wala sama safre u gorai baba saraat min ali maan ba ye kom das de ay zurat او پا کم سن داخل شویده دی المغدسته تحوید کرده. بنو حمد نوحقی فاقعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بیم آدم و معاشرین حددتان معلمیی چی صدیرش بیو سیدره بنو حمد کی پوپا کی یو راवेत کې الس رزي یو راवेत کې کمی راځي دا مين تبو مې راځته اقصاد سديده ترې اورګي لبنون اجاد ذکر مکه رسول الله صلي الله عليه بنو نجار وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکو حاشم سلماء بنت عبنزید لغیث نکا کڑے و داغی تاکینا مخی کڑے او خدا رسول اللہ علیہ یا قصوی یا حضبا اب ایو ساری پکور مانی ورلان او ال تيگونت مائتك لئه او او او الله تنونم چو خالی مزیدنان صعیو او درد او قوچون اطبا حنگری جو کرده درد او مدینه بانگر اغلیو ده محقنو کتابون نخبرو خواه خلق و طویلی وچه داداره یاد رسول اللہ صلی علیہ وسلم دے. و داداشت رحمی لیوچ شایدتو رسول من اللہ بار نسم لا دہرهی لکنتو وزیرا لہو داق دار که ابو عیوبی هم سعیدی تکو سیده دا تبا احلمی رسول اللہ اسلام دا رسول الله صلی اللہ علیه و سلام فالا اصدقر آگی ابو دا عانم رسول اللہ اسلام دا ابو دیلا ای آو ایتا خطر آکا ابو دیلا خطو کمچه تبای حمیری رسول اللہ اسلام تلی کلیو او ایلیہ حیران شوچه دتا تا رسول اللہ اسلام تیوی ستا پا مخود سحرا سرنم علمی ستا تا پتا تنگلگی دنیدہا چرا ماسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وطوی ما تا دو وحب ذریعوانی پتا لگیدہا توباته توباته کبې کېده چې دی دا ویده دا کور وو د روسا خپل مولا وه آتا پاتیش وه د مغریرتون عبدالرحمن الحرج په دینار دا کور هغه ستو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مونږ په مرادي زغانم کې دا وی او دا حد در شرایشی مونږ په مرادي کی یا نه بنی نیاز رسول الله السلام رحمت الله او سامین د حایت کوم دا دې دوه رسول الله السلام دا وی او قسمت صالح او صہیب بیشین او وکسی دی قول له کولو دا غي متعلق مختصي به کول زني دني کې بار شي چې فصف النخل فقاتيکي خدري کلاوي کبلي تره کې خدري کله چات کې ورغوه دي باندې کې ستنکي زموږ کینه ده ديري وي په مطلب دین کې استعمال کړی مقفا کلام کول قصور ال عصب شاعرنو ترغیب لپاره دا که سم ماشي شي دا جې سيتا مقفا كلام ولا علم علم وتم اي